Hombre hemen gaur batu algera, eta hori ez gutxi. Nere karreran nike zinion, nere buruari eutxi. Zurekin naiko hasarrenago, nago, ta nahi dizutera kutsi, berak kirolik ez egiten, ta beste hoie zinutzi. Egia da bai, ez dut askotan, Ukitxunik bizikletan, Etorri zinen, txuletan bila, Eta etzen berriketan, orain juizio bat dugu baina, Naizta egia den meta, onarre zazu, ze errex asko, igo zenuntur maleta. Turmaletera ni igonintzen eta indarrez propio lores sorta bat eta bimusu besteriken unde sio a toda hostia igoa zertarako da dedio Gero txapelik ez jazteko otan, ez du askorik balio. Txapelik anez zuek maio otan. Jaunzi behararen bezean, ordu ederki jan zen eta lasai zaite zelan, orain kejaka heldu zara gaurronela eta horrelan, joba eskerrak nitsun txikinako paritzu nitsuela. Ea guztia moldatzen degun alperri gaude bestela. Nik egon hain unzistubizian ta gertatu zenorrela Eta bikilotsul eta handa garai batean bezela orain badakit kirolariak pasta janbearduela Pasta jan behar omen dela, bai bainan ideian utikan. Zukasurik ez horrelakoak kenitzazu burutikan. Betire pasta diote baina ez daukate ideirikan. Pasta dakken du nahi digutena aragiaren gatikan. Orain hala jarriko dut bakarka. Hiru bertso botatzeko. Sei hiru gauza eramango zenituzken irla desertu batera. Sei hiru gauza eramango zenituzke irla desertu batera. Beti izan dut naiko desira, urrutibidaiatzeko, Nire burua, nire ingurua, elkarrekin aldatzeko. Zer eraman zer utzi ez dugu. Aini erraza autatzeko, Ron bat hartuko nuke, Ta ez atxur bat hartzeko, Baizik botila ustu ondoren, Eskutitzak bidaltzeko. Nora ezean askotan gara erdigalduta ibiltzen eta zalantzen itsasoa ez zaigu barruan kabitzen argatik dakit sufizientziaz Bakar bakarrik bizitzen, ni kompainia ona nahi nuke. Horrek dena du harintzen, baina eta malez kompainia ona zaila izaten da aurkitzen. Zerbear dugun, zer dugun sobran zaia denez jakiteko Une askotan zalantzak eta beldurrak ditugu lepo Unerikune autatzea da Nire iritziz hobeto, baina hirugarren gauza bat daukat. Zure eskari atarteko, igual txalupea hartuko nuke, noizbait buelta egiteko. Boa, Julio, orain jarri oso iru puntu, unaire. Noiz moztu behar duzu, bixar zik inori, horrela ez aldaukat, Naiko kategori Baietza erantzun ezentzuna askori Zer horrek esaidazue zalna goongi Azkeneko aldiz guapo noiz esan zizuten. Aspaldi olakorik nik ez duten zuten, naiz eta ari naizen jardun jarduten, ea gaurko hemengoek esaten diguten. Muxuak jasotzea, nun gustatzen zaizun Aurpegitik anbera jarraitzen badezu tilborra hortze dago ezagutzen dezu Nere txokua zein den zu kondodak izu. Bona, bueno, orain, una ire emango diogu erreban bantxe hartzeko aukera. Bote beste iru puntu. Egia da gaur guapo Bestealdi zarela. Beste atorren bezela. Ze dut ba naiz mutil bat itzela. Ta zuri esango dizut bai guapo zaudela. Altsa eta ipurdia erakutsi zazu. Ike harri zelebrea ezote zera azum. Nere ipurdiarekin baina kasu kasun. Fantasiaren bat iguale al daukazu. Nik hartuko zintuzket nere alda menean. Pozik egongo zara bertan zaudenean. Nik berotasun adut nere barrenean. goxo gozo egongo algara oea. ikerritik heldu eta estutuko zaitut Baigu alfrenoa eman behar dizut Kenduesku atzetik lagun nahi duguguk Nerekin obsesio ikerria duzu-zut <laughs> Ikusi gabedakit kalioak ditula Jode julio hemen etzak disimula Eta muñoari ez egin hemen burla Edo señek baitaki ikusi ditula Nik ez dut ke jo botako, botaza zuzuk askena Ho eta segrazio oso azar azu graziosoena Zortziko txiki batean hartuta genula trena Aratoria banera eta orain zure probleman. Naparra ez dakik iltzen naparrak baita ukasena, naparra izan liteke entzierroko zezena. Tabadakitzu nigatik oso gustatua zaudena, bizitzan ezin indalo hortu batek desiodun dena. Bueno, bia hoia atxeden alditxo bat eman eta julen eta laia jarriko etu bertxotan. Dakizuenez, e, Gipuzkoako txapelketa ere azkeneko urratsak ematen ari da, bihar da azkeneko final aurrekoa, eta alaia oa finalea pasatzeko aukeraren bat izan dezake. Bihar pasatzen den arabera, ba, aukeraren bat izan dezake. Orduan bad ez finala pizkat entrenatzeko edo erabaki du Julenengana jotea. Julenek duela 4 pa urte edo Nafarroako chapelketa ateazuelako txapela jantzi zuen. Eta bueno, bad ez entrenatzeko edo Julengana jodu. noizbait izan zinen bertsoen alkate, bai justu Julio Soto agertu zen arte, Geroztik esperantza daukazu, aparte baina olkuak ez dit nire egingo kalte, Klemutelo olpixkatek lagun alna zake. Klemutelo olpixkatek lagun Klem onik Ez du egiten ara, hasi aurretik halaia gaur pasatu zara, nik txapela jausteko banuen para da, hilunbera ez zara iritsiko jada, hola rolo txarrekin hasi behar bazara, Ol arroio txarrekin hasi behar bazara. Barkatu horren gogor naizelako jardun, Ez errez pasa mesedez demagun, Badaukat nahiko gogo, baina ez nahiko garun, No lagu txikitatik garen oso lagun, finalista txarren bat lesiona dezagun. Finalista txarren bat lesiona dezagun. Beraz hasiko duzu, Kamputi, kampotik burrukan, finalista bat hartu, jo eta hor bukan. Nik badut bat gogoan ez daukat aztutan, lesionatuko dugu ongi pentsatutan, zurean ja da bi final badituta zure nahiak jada bi final bat ditutak. Famili kontu bat da, ta da nahiko grabe, hortarako ez daugat nahiko abildade, Erruki aurpegiakin jartzen zait, jarri pare. Oraindik batzuk kantau gabe. Hortxe daude hori pase egingo da lesiona tutare. Hori pase egingo da lesiona tutare. baina bidalizazu popatik artzeran family kontukastu oraingoan venga chapelketa da eta keba keba keba zuretzako onada heldu finalera ta ja izango martinen arreba ta jetzara izango Martinen arreba. Denek nere anaia daukate goguan, arreba txiki bat naiz, Beraren onduan nik ez daukat glamurik finalan orduan kantatzeko egongo naiz behar den moduan besperan kanpatzen baduta bladuan Bezperan akampatzen badutza bladuan. Zut jada aszaitezke finalai begiran, pasa ez pasa hortxe barruan desiran, Naiz bihar galaretan badagon kabidan, puntuak baiet alde izan bihar tiran, frontoian errebote asko izaten dira, frontoian errebote asko izaten dira. Berriz ere, Unai eta Julio jarriko ditut, baina horrengontan e, ofizio, ofiziotan. Bai, bi aur zarete, Julio bertakoa da, eta Unai etorkina. Gaur hasi da e, Unai etorkina ikastolan, kanpoko garaian daude, eta oraindik euskera ondo menperatzen ez duelako edo bakarrik dago jolas garailean julio hurbildu zaio eta hitz egiten hasi zaio Aile gatu zinela badira lauasten, saharar bat heldu da maixuak albisten, rekreoa izaten da zorion gerizpe, ibiltzen garadenak korrikata txisten, eta zuzer dela eta Saude horren triste. <inaudible> Izan goda izkuntza, agian arraza, Ba nik ez ote daukat jatorraren traza. Horren gaizkien nik sekula pasa. Nik hemen ikasidetetan ere kaxa. Desberdin izatea ez dela erraza. Etzaite arduratu aukazun, aukazum, jolastuko algara hartu artean sun. Oso jatorra zara egidazu kasu, Baina gure aldean desberdin Horren eskuilunak ilunak zergatik dauzkazu. Eskuilunak ilunak ditut jartza zuharreta Gure herria dago olakoz beteta Saharatik eto horri ta dut buelta Etzaitu ztetu lertzen ezta berriketa, denetikan sobera daukazu eta. Dena sobran dugu nik etzazula usten, Nik dauzkata maikata zukamabi urten, Hauda euskal herria lurralde ilustre, Ta zurea sahara sarri esaten duten, Eta nolaakoa den jainaiko nuke nola ote saharara. Egin dezuk galde, ta erantzungo dizut gainera balde. Handik basa mortuan naiko gaude, ta nola bizigera di alare, Zuek bezala baña lujorikan gabe <todos> <todos> Txirriñak rin rin rin rin, rin klasideragoa zen eta ni penaz pena sunolazoa zen Gero arratsaldean eguna ospatzen, etorri nire txera eta ez segik ezkatzen, erakutsiko dizut pelotan jokatzen. Badaukazu sasoia badezu indarra, eta guztokoa zure irriparra. Egin eskaintza ez da horren txarra, eta daukat eskerra aitortu beharra, Zeran ire gana, etorri den bakarra. Julen, zuretxan txan dauen. Tele, teletiendan, obeto entzuteko belarrietan jartzen den aparatu oietakoat erosi dezu. Orain beste hauek e, naiz eta piskat urrutiago egon, beraien elkarrizketak entzuten dituzu. Orduan zuz beraien sekretuak kontatu eta beraiek erantzuna eingo izute. Naizta iruak jarri zaizkidan maitzokora apartera Naizta nero nile kurik ezta gelditu hor txekaltera Alaia izerbait aditu diot horrela zaioa atera Ernatikan joan beharromemendu hirra desertu batera, Ernatikan joan Biharromemendu irra desertu batera. batera. Finalerako txartelik ez dut eta da anaian kulpa. Zea modio, zea prezio, eta ze kauen laputa. Isla batera joan behar dut, ala zertan uka. Baina alere, naiz joango, zu ekipaian sartuta. Baina alere, naiz joango, zu ekipaian sartuta. hori ongi aski entzun dizut da, isildu zaitez txotxola. Hai unai, unai, lena gortzegon gaur bertsoa zeriola. Kauza askorik ez diot entzun, itzen batzukolaola, alare argi eta garbi dut Julio gustatzen zaiola. Alare argieta garbi dut Julio gustatzen zaiola. Sekretu hori zaindu izan det, ta desbelatu da aurten, Julio Noski gustokoa dut ezta erreza izaten Ze pektoralak eta ze tripa ezaldaba gauza omen Berak nire guztokoa nauna izta ez duen esaten Berak ere gustokoan hauna ez duen esate. Zuen arteko kontuak unain, guri etzaizkigu inporta. Lehen juliori entzundizkiot gaurkoan hainbat bertso xortan. Gustatzen zaio unai muñoa, Gustatzen zaio pelota, Baina gehiago ez dakita izuenaiko hurruti dagota. Baina gehiago ez dakita izuenaiko hurruti dagota. Obentzuteko aparatu bat, erosizun, politazen, baina hasi da pipi, pipi, pipi, gabezibat abisatzen, ez dakit baina uste dut pilari zaiola bukatzen. Lehen bertxotan gutxentzun baina, entzuten zen atxorra da. damaikoen dioten aupa, jo julio ze pasada. Ederki asko ulertu dizut, eta ez naiz nasten ara, Espainiak hongi lehitzen baitakit, ta Xentea zuzara. Espainiak hongi lehitzen dakit, ta inusentea zuzara. Bueno, lauen beste gai bat, pare bat vuelta egitekoa edo. Mobilizazio handi bat prestatzen ari dira. Urtarriak zazpian kolosala izango da. Mobilizazio handi bat prestatzen ari dira. Urtarriaren zazpian kolosala izango da. Urte berrian, bilbon guztiak, behar dugu hartu, bide luzea geratzen dela, behar dugu konturatu. Gure gazteak maneta, zuloetan torturatu. Presoek preso jarraitzen dute, hori ezin ukatu. Garai iberriak helduagatik, gatik Zarrak ez dira bukatu Zarrak ez dira bukatu Bilbon naiz eta Aspaldi duten zerri handipat alkate. Garai zarek, garai berriek ametsu saña dakarte. Eta kateak bi hurlitezke. Bilbo aldean gizak kate. Elkartasuna ez tabukatzen eta bera jentzat kalte. Bilbon garrasi egin dezagun, barroteak lertu arte barroteak lertu arte. Barroteak lertu, ta ekartzeko, presoak euskal herri Urtar hilaren zazpionetan bagoaz bilbo haundiran. Bilbo topera beteko dugu, azken hilara urrutiran, egu berrien azken eguna pasada da seitik zazpiran. Iru erregeak aurten egun bat, berandugo eldu dira, berandugo eldu dira. Ezagundugu atxiloketan, ez petxearen itzalan. Ezagun dugu malko gaziak umeldutako azala. Torturatuak den baten mina, tabere amaren magalam, Naiztazazpia saltzen diguten, egun kolosal bezala egun hortatik aurrerakoa, izango da koloala, izango da koloala Jendemordoa batuko gara. Besterik ezi inespero, ta herri honek hori ondo pentsatu ezkero, zeren borrokak ta aleginak, Usta eka du gero, Bilbo kozitak garrantzia du, Garrantzia undia edo, Baina lanean segi behar da, Egunero, egunero, egunero, egunero. Egun unero. Elektrodoak edo bainera NEATSUAK edo poltsa erabiltzerik ez dagoenean Zertarako da hao txar, Baina asperenez goxaliteke Siega ilunenen otza. Gu naizkalean egongo garen Kartzelan Muxu erara bidaldezagun gure taupada gure taupada bakoitza. Muxuak urrun bidali baina urbil baleude, Obeto, baldaukazue plano berikan, urte berria azteko, imaginatu zazue bilbo, dena euskaldun ez lepo, bertan gure oiu, Gure nahi eta pankarta eta panfleton, ez dugu ezer galtzeko eta herri bat irabazteko, erri bat irabazteko. Zer da izkuntza kondenaturik, bagaituzte isiltzeran. Zer justizia injustiziak bizi bagaitu atzeran. Zer da herria herritar gabe, gure adagon antzeran. Zerda pakea bizitan joan behar badugu espe gauza bakarra eskatzen dugu euskal presoak etxera, euskal presoak. A ber, en gauzatxo gauza bat. En gauzada arazoak egongo direla gero autobusaken lortzeko. Orduan Ordan nahi dugu ere bai zenba pertsona jungo geran irundikan eta bai. <risa> eta lein baileen, eta lein baileen, bueno, en zuegin kontatzen dugu, baina lein baileen jenda puntatzea gustatuko hitzaiguke jakiteko eta ja aurrez aurretikan ja autobusak eskatzeko. Orduan, orduan jendaria puntatzeko lein baileen. Bueno, beste ofizio pare bat. Unai eta alaia. Unai eta alaia. Unai, kalean zela genioaren bolarekin duzu topo. Igurtzi egin eta noraterako eta alaia eta zaizu. Alaiak irudesio eskatzeko aukera eman dizu. Orduan, zuk irudesio eskatu eta ikusiko da alaiaak Betetzen dituan edo edo ez Aran horra gertu dena ratxalde honetan, Olakoak ez dira gertatzen askotan, Zera eskatuko dizut gainera bertxotan, Soto nahi dut oean Noski muñoa zara desioen jabe, Bete arazteko dut nahiko abildade, Oean egongo da bera parez pare, Baina ibili oidak antzon zilogabe. Juliona na esan dut baitet gustokoa, baina berak nien hau oso begikoa, beste eskaera daukat egizu guztoa, Julio ez padan eskabatzu bezelakoa. Naiz eta zure eskaria, estresatutan agota dut lan handia, ez da txikia izu nahi duzun saria, hori ez desioa baizik miraria. Ah! Naizta erantzun hori ez den ai normala Genio batek dena betetzen duala Mirariak eskatzen hasi ba naiz ala ba realak dezala Zuk, zenbat edan duzu, tira, tira, tira. Eragiten didazu alako gupida. Bederatzi bat puntu zer ditu guztira. Igualortu lezak ez segundako liga. Gaurko bertso saioa di joa polita, ta utopia dena kalboa anutzi Erreal jarriko naiz eskatzen asita, hau bukatu zaite eta beste gintonika. Gintonika ez duzu, inoiz apartean. Zu eta zu zaude ia empatean. Iru desio, lortuzuk orain artean. Desagertu behar dut kean. Beno, gaur euskararen egunaz gain Naparren eguna ere badenez, bi Naparra jarriko ditugu kantuan. Julio Soto Usue Baross eta Julen Jolanda Bartzina. Zuek nola ospatzen dezute Nafarren eguna. Julio Usxue Baross eta Julen Bartzina, Nola ospatzen duzuen afarren eguna. Naiz geroa bai esten nafarroan nagusi Gaur gure guna dela kezkatzen naiz hasi Usu iruditu zait gaur super itxusi Gaur xabierreko mesan ez zaitu dikusi Larai, laralai, laralai Ez zaitu deko xe. Berroita mala humila boska gorri urdin Ta madrilera noa geroa baiekin Xabierren enengo jakin Eske pote joan naiz urkulukin. Larai, laralai, laralai, joan naiz urkulukin. Beraz urkulurekin pote bueltan. Ni Miguel ikorekin aitzen aiztartekan Naiz gure artekoan ezten berriketan Egin zaztu irripar kamarak daudetan Larai, laralai, laralai, kamarak daudetan Baino eske hortzak dauzkat zikinta horizkan. Usu eta Jolanda garabia artista. Nafarroa kontrolpean daukagu erdizka, Biba Navarra libre feminista. Larai, laralai, laralai eta feminista. Naizta hao txaduzun dotore galako. Libre eta feminista ato marpor sako. Bibana farrarena hartzen dut aintzako. Sonotoneak hendu behar du tortarako. Larai, laralai, laralai, behar du tortarako. Nik maite zaitut maite, taez ez taburla. Iru dipena daukat oberik sekula, etorkizuna ongi joango zaigula, noiz bait kualizio bat egingo dugula. Larai, laralai, laralai, egingo dugula. Baina ez azu orainainbestu amestuainbesten. Koalizioak badu horren bertze neke. Gainera zuena nola ez dagoen merke. Zuk, zuek laizter kuadrara joan gozarete. Larai, laralai, laralai, joan Ezke txisteak utzi, nau grogita tenten. Ai, Jolanda, Jolanda, gure presidente. Egin behar ditugu, malizide zente. Ta horrela asegiko dugu eternamente. Larai, laralai, laralai, dugu eternamente. Bueno, saioa, ordu eta laur gora dijoa eta azken txampan sartuko bera. Lauentzako gaia. Zuek lauak eskral urtarlak zarete. Moskuko plazan espazio ontzia utzi, ekaten sartu, Eta, bueno, zuen planetarako jendea fitxatzen hasi zarete. Estralurtarra gatoz, bertxotan abilak, batzuek neskak besteak mutilak, berdeak erabaina ez guardia zibilak, ez guardia zibilak. Guardia civil akoso maitatuak omen Oles egin beharrean esango dut amen Marten baino estralurtar gehiago da go hemen gehiago da go hemen Egia da, badago gaur estralurtarrik. Nik zuzendu nahi nuke, unairen oho harrik. Berdeak garabaina kolorez bakarrik. Kolorez bakarrik. Ninaiz, etea unditan... Ta, ta hemen etseko, antena imbisible ta herxe beltzeko, nik behardut embrabat reproduzitzeko, reproduzitzeko. Munduazen azter gai gen euken bakarra, lehen baten bat bidali beharra, ibarretxe izan zan lehen estralurtarra, len estralurtarra. Orko kankaiu hori, benetan da, ete. Ta ez asibarrezka, etete, etete. Martera bizikletan irits baita aiteke, irits baita aiteke. Lapurtuzio tenta zakurraren kakan. Bueltatu nahi duela kankaiuak latan Telefonoa etxean, astu duela eta Aztu duela eta Ni naiz, ete honditan Ez, ete, eskasa Planeta ontara etorri baina iznere kasa Telefono Mi, Mi mi casa Mika mikaza. Ete parrandan dabil hilguztiak pizsten eta zer gertatzen dan errez da iristen. Mi kasa dio baina gero ez da iristen, gero ez da iristen. Lurrean mozkortzea da oso erraza, hauek ikasi dute erraz beren kasa, mi kasa beharrean Dio teญิงkasa Dio teญิงkasa Seguru horregatik andutela epela Nik ezpaitutentzuten behar den bezela Nik aitu dut mi baloi marka dela baloi marka dela Nerie respetu bat, etetetetetetetem Bajera itsu zioni nina izenez eta nere omenez deitzen diote ekate Diote ekate Jende harrekind sartur guzik ze Egia esango dut barkatu mutiko. Hau da estralurtarra baina de nito, baina deinko nito. Estralurtarroneri egin behar kasu. Naiko polita eta berdea zarazu. Antenak ere gorantz jartzen dizkidazo, jartzen dizkidazo. Antenak altu jartzen, gomen zaio hemen. Hentsatzen hasi nahizta mekauen mekauen wi zenbat kalte egin digun hemen, egin digun hemen. Nik neskaku adrilea hau, eraman nahi nuke. Guazen denak martera nahi alduzu zuke espazioan flotatu egingo genuke, egingo genuke. Nesken gana goa zen bertsoak aohan. Eta jarri nahi nuke Julioren ondoan, Biestra lur tarditu zue bakarran prezioan, Bakarran prezioan. Biek neskatzekin nahi lukete luzitu, Baina ola ezin da inortse duzitu, Konkistuatu beharrean, hobe abduzitu, obe abduzitu. Gure unaiek atera naizun zala apartan, julio ondoan jarri etania ni aparta. ere badaukagu, irubider bata, irubider bata. Etek, dauka gorputza polia eharra Ta besteak ba bueno ez dauka aintxarra Hau da estralurtara, ni ekstralurtara Ni ekstralurtara Ni nekatsa batekin fijatu naiz aurrez. Niki horidunakin egina dut trabez, baina nikiak dio ez etc zetz, etc ez. etek zexekin du, naikoa etekin hemen arrakasta du, ze esango duten fin, zigarroak pizten ditu atzan puntarekin, atzan puntarekin. Beraz, metxer hori kan ez dute ondoan. Neskak animatuta, gora denak joan. Hemen da bierosi tabertzea doan, tabertzea doa. Marten dena lanioa beltza goiza gaba, horikoa azuzazuk behar bada, gure planetarako biztosa egia da, biztosa egia da. Ta hemen goneskau ezin zindet bidali, Naizta pentsatzen nire ideiak iskali Azkenean jakin dut non dagoen wali non dagoen wali Wali suri begira jarri da dedio Ez ligatzea duzun ere komeen dio Betaurrekoak ere ero hori zaizkio, ero hori zaizkio. Unai nola zen uali topatzeko Wali dela dio baina lasai ez larri, Honek zuri abeltza ikusten duxarri, ikusten duxarri. Lurtarrekin nobeto genuke ez segi, aukeran baita ukate zulo gutxiegi, taguk aingutxirentzat antena geiegi, antena geiegi. Naizta gure zatu gugure mingainak, Estralurtarra gara nolakoa zainak, tatzekoak dira gure bizkarzainak, gure bizkarzaina. zainak. Zeo zer jateko nina esperantzan, lehen goan janituen bi antena saltxan, Eta orain prestatu izar batzuk plantxan, izar batzuk plantxan. Izarrak naiz ditugun gaur gure desira, gure kolorerik aneztaukatetira, zueglasain Neptunoko etorkinak dira, etorkinak dira. Ez genuen pentsatzen zirenik martera bueltangoaz emeak ta arrak. soso sosobatzuk zarete adio lurtarrak, adio lurtarra. Bueno, eh, azkeneko lan bezala eh, puntuka jarriko ditu ora Nikorko bikotea aipatu nahi nuke, aipatu nahi nuke. Zerioet horri dira, dira, tajantzita akutre. Marterako balio duten ik ez uste. Euskalator kuadroduntzea torri ilustre. Ez dira estralurtarrak baina antza dute. Ez dira estralurtarrak baina antza dute. Eta hoia naezalla euskala belduna euskala belduna erran dut aldre besa dut gaurko eguna bueno ez da painueloa duna neska jatorra eta oso euskalduna Gaurko eguner arte izan du laguna, Gaurko egunerarte izan du laguna. Zea maiseko kantan azaltzen zena da, azaltzen zena da. Nik ere gauza bera pentsatu dut ala Haizu julen maitea zesatenari zara? edaten pasaduzu zuzuk azken bolada. Oni eskerrak dakit negua joan da. Oni eskerrak dakit negua joan da. Negua nola joango da ezpada iritsi, ezpada iritsi. Guk esaten ditugu mila gauza bitxi. Otzari guk diogu ate oro itxi, baina kantuan gaudeta zertako etxi. Bersolariak logika behar du lehen bizi, bersolariak logika behar du lehen bizi. Bakarriketa eta triste, sentitzen naiz sentitzen naiz hemen. La saiemango dizut behar bestek hemen. Alaia nahiko triste era dago ulen. <risa> Baikea ripozik dago Julio hemen. Joder Julio Soto zeurruti zauden. Joder Julio Xoto zeurruti zauden. Patxaran bilakatu, zaienez odola, so zaienez odola. So Obe Julio gisa hartu cola Horrela bilatuko dut nere tortola Zuetortzen bazera beste iket jola. Sentitzen dut pixka bat soberan agola Sentitzen dut pixka bat soberan agola Anka luzea egin lehen bertsoa, nervioso dago, nervioso dago. Sentitzen dut muñoa, okupauta nago. Banik emango dizut, beak baino gehiago. Zure hanka luzea egin zailu lehen, laburra benetan ozearo. Bale, luztitxu zara, haupa brabo! Bale, luztitxu zara! Bravo! Gero naparrak txarrak garela bersotan garela bersotan. Hori entzun izan det Julio askotan Zuekin etorkizuna baitago kolokan Basegi segi amesten segi segilotan Gutaz ikas za mejoratzekotan Gutaz ikas za mejoratzekotan Napar ta Gipuzkoar gabiltza jotake, gabiltza jotake Ta kompania txarrak egiten dit kalte Gipuzkoar guztiak berdinak zerate Eski oraindik ez dute ezagutzen marte <risa> Naparra izan ban nintz, txapeldun nintzake Naparra izan ba nintz Txapeldun nintzake Naparreke iten dute Soberan egarra, soberan Pena da beti bera aditxu beharra Ez inaketxapeldun baina ez txarra Zagabier zilbeira da bertxolai bakarra Nabarrorik onena baita lanabarra Nabarrorik onena baita lanabarra Baita martin onena botak bakarrikan, botak bakarrikan Horigoal esplikatu bertzen nuke bitan. <laughs> Hau da Xavier Silbeiira badauka antzikan. Igual Silbeiira izan nahi txikitan. <laughs> Se, ziur dagoela hori haren in bidtan Ziur dagola hori! Areni mi dita. igual final, laurdenetan, final laurdenetan, kanpoan <gülsor> sinateken lehenengo fasetan, <gülsor> finalean zeundeke zure ametxetan? Ni irunenengoen sortu eta bertan Hauekin <risa> <risa> obedugu ez segizketan Hauekin obedugu ez segizketa. Baina zertan gabiltza posible ote da, posible ote da Kantatzen ari gara guztien kaltera Euskaran egunean denak anaigera Gipuzkoarrez entzule zuonena zera Euskal Herritar denak, nafartarra gera. Euskal Herritar denak, nafartarra gera. Euskal bueno tzen du baino gaurko saiuari ha amaiara eman behar diogu. Orduan eh, eskerrak emango dizkigu eh, antxetari, bertso saiio hau antolatzeagatik, bertan sukaldatzen eta zerbitzatzen egon direnei Iunabarreko gottzo naiz eta aitorre errazkin niri gaia jartzen laguntzeagatik, aeka eta beti goti, lau bertxolari hauei, eta nola ez zuri publikoari, onera etortzeagatik eta, bueno, ezin delako olako girori sortu eta olako saiorik egin. Azken agurrekin utziko ditu beraiek ikuksiko dute, buelta bat edo bitan bukatu. Oso ederki paskal dudegu monarkiaren antzera. Eta eldu da ustekabean saioaren bukaera. Horainagurtu eta banoa kanuto batea erretzera. Azenolako giroa eta, azenolako arrera. Tazueka lanai badezute, berri zetorriko gera. Larai, larai, larai, larai, Eskertzen dugu zuen, mimo eta Ona emigratzea, dut erabakia. Segi ematen zuen, bihotzen zatia. Segi izaten gure, pozen garantia. Segi ematen zuen mimo ta empatia martetik entzun dadin antzetairratia Eskerrak Abel Azela nona, lehen saioa gidari Lehenik agur bat uinez bertze aldeko entzulegoari Alaiak ere errandu eta gu baikara bertxolari Antxetan marten entzun artean Segiko dugu kantari Segiko dugu kantari Aztu dezagun marten Ta gu zen Entzule beste benere Zein irri fartxu zen tagoa zen zuengatik Gure Espainiak altxatzen Horrelako arrera bat Norietza gustatzen, Irrati bat den tokian, Iritzirik ezta galtzen, Galdetzen dut hauzuentzat, Naikoa babesa altzen, Antseta segiezazu, Euskaldun hitza azaltzen askatasunaren uinak mundu osora zabaltzen.